Знову засміявся. Піднімаючись з Оскаром по сходах, я роздумував, у чому тут річ. Ці несподівані втечі з дому засмучували Гелен, і я відчував, що скоро вони почнуть діяти на нерви і мені. Чекати наступного зникнення довелося недовго. На четвертий вечір Оскар знову пропав. Але ми з Гелен вже не кинулися шукати його, а просто чекали. Цього разу він повернувся раніше. У двері подзвонили ще до дев'ятої. Крізь скло в коридор заглядала старенька місіс Сімпсон. Але Оскара в неї на руках не було. Він крутився на килимку, чекаючи, коли йому відчинять. Місіс Сімпсон із цікавістю стежила як він пройшов коридором і повернув заріг до сходів. Ось і добре. Я так рада, що він щасливо повернувся додому. Я знала, що це ваш кіт, і весь вечір спостерігала за ним. Але де? Ох, так, у жіночому клубі. Він прийшов невдовзі після початку і залишався до самого кінця. Невже? «А що було в програмі вашого вечора, місі Сімпсон?» «Ну, спочатку ми обговорювали деякі поточні справи. Потім містер Волтерс із водопровідної компанії прочитав невеличку лекцію з діапозитивами. А на завершення ми провели конкурс на найкращий домашній пиріг». «Так, і що ж робив Оскар?» Вона засміялася товаришував із гостями, наче з великою насолодою дивився діапозитиви і виявив неабийкий інтерес до пирогів. Ось як, і ви його сюди принесли? Ні, він знайшов дорогу сам, а я, як ви знаєте, проходжу повз ваш будинок і просто подзвонила, щоб попередити вас, що він з'явився. Вельми вам вдячний, місіс Сімпсон, ми трохи хвилювалися. Я взлетів по сходах, поставивши рекорд. Гелен сиділа погладжуючи Оскара і здивовано на мене подивилася. А я розгадав Оскара. «Розгадав? Я знаю, чому він іде вечорами. Він зовсім не втікає, а наносить візити», – оголосив я. «Які візити?» «Ой саме, як ти не розумієш, йому подобаються нові знайомства. Він любить бувати з людьми, особливо в великих компаніях. Йому цікаво, чим вони займаються. Перероджена душа товариства». Гелен поглянула на симпатичний хутряний клубок у себе на колінах. «Ну, звісно ж, він як це фланер». «Ага». «Любитель обертатися у вищому товаристві. Світський кіт!» Ми розреготалися, а Оскар сів і втупився на нас із явним подивом. Його гучне муркотіння вплилося в наш сміх. Сміялися ми ще й від полегшення. Відтоді, як наш кіт узяв моду зникати вечорами, нас мучили побоювання, що він піде назовсім». Але тепер вони розвіялися. З того вечора радість, яку він нам приносив, ще збільшилася. Було дуже цікаво спостерігати, як розкривається ця риса його характеру. Свої світські обходи він здійснював із великою ретельністю і брав участь майже у всіх подіях суспільного життя міста – він став завсідником картярських турнірів, дешевих розпродажів, шкільних концертів та благодійних базарів і всюди зусічав найдоброзичливіший прийом, окрім засідань місцевої сільськогосподарської ради, звідки його двічі виганяли. Мабуть, членам ради не подобалося, що в їхніх дискусіях бере участь кішка. Спочатку мене лякала думка, що він потрапить під машину, але поспостерігавши за ним, я переконався, що він завжди дивиться праворуч, а потім ліворуч, і лише тоді витончено перебігає через бруківку. Мені стало ясно, що він чудово відчуває вуличний рух, і отже скалічила його тоді не вантажівка і не мотоцикл. Втім, навіть це обернулося на краще. Ми з Гелен вважали, що доля, подарувавши нам таким чином Оскара, діяла на благо. Він привніс у наше сімейне життя щось важливе і зробив його ще щасливішим. І коли вибухнула катастрофа, ми аж ніяк не були до неї готові. Мій робочий день добігав кінця – і визирнувши приймальню, я побачив, що там сидять лише двоє хлопчаків та середнього віку чоловік. Наступний, будь ласка, мовив я. Чоловік встав, у нього не було з собою жодної тварини. Поглянувши на його випечене нагодою обличчя, я вирішив, що це працівник з якоїсь ферми. «Містер Герріот?» – запитав він, нервово крутячи в руках кепку. «Так». «Чим я можу бути вам корисний?» Він ковтнув слину і подивився мені прямо в очі. «Кіт мій у вас». «Що?» «Кіт у мене зник». Він відкашлявся. «Ми раніше жили в Міздоні, а потім я влаштувався до містера Горна в відерлі, поля орати». «Ось, як ми переїхали, кіт і зник. Стару домівку пішов шукати, я так думаю». Але відалі ж за Бротоном за тридцять миль звідси? Це так, та з котами не вгадаєш. Але чому ви вирішили, що він у мене? Він знов покрутив кепку. У мене тут родич мешкає, то я від нього чув, що тут один кіт по всяких зібраннях занадився ходити. Ну, я й приїхав. Ми ж його де тільки не шукали. А скажіть. «Цей ваш кіт, як він виглядав?» – запитав я. «Сірий з чорним і наче рудий. Гарний такий кіт. І де народ не збереться, він уже тут як тут». Крижана рука стиснула мені серце. «Ну, ходімо до мене». «І хлопчики також». Гелен у нашій маленькій квартирці накривала стіл до обіду. «Гелен», – мовив я, – «Це містер...» «Вибачте, я не знаю, як вас звати...» «Гіббонс...» «Сеп Гіббонс...» «Хрестили мене септимусом, бо я в сім'ї сьомим був...» «Мабуть, і нам без септимуса не обійтися...» «Шестра то в нас уже є...» «Ці двоє молодшенькі...» «Хлопчики, явні близнюки років восьми...» «Дивилися на нас серйозно і очікувально...» «Якби, що в серце в мене не так калатало...» Містер Гіббонс думає, що оскар його кіт. Він у них загубився деякий час тому. Моя дружина ледь не впустила тарілку. А, так, вона постояла, а потім мовила зі слабкою усмішкою: сідайте, будь ласка, оскар на кухні, я його зараз принесу. За хвилину вона повернулася з котом на руках. Щойно вона показалася у дверях. Як хлопчаки закричали навперебій, «Тигр! Це тигр! Тигр!» Обличчя їхнього батька немов осяялося зсередини. Він швидко пройшов кімнатою і ніжно провів за шкарублою долоною по пістрявому хутру. «Здоров, малий!» – сказав він і повернувся до мене з сяючою усмішкою. «Це він, містер Гейот, він самий!» «А виглядає як?» «Ви його звали Тигром?» – запитав я. «Еге ж», – відповів він радісно, через груді смужки. Це хлопці його так прозвали. Просто звелися, як він зник. Тут хлопчики повалилися на підлогу, а Оскар стрибнув до них і захоплено муркочучи заповзявся грайливо бити їх лапами». Сем знову опустився на стілець. Гось, так він з ними завжди грався. Вовтузилися на підлозі цілими днями. Дуже ми за ним сумували. Такий кіт хороший. Я поглянув на обломані нігті, що дряпали кепку. На просте відкрите чесне обличчя одного з тих йоширських трударів, які навіявли мені незмінну симпатію та повагу. Працівники на кшталт нього отримували в ті дні 30 шолівів на тиждень. Що ясніше, ясно підтверджували латана куртка, потріскані чоботи та одяг хлопчиків, який вони явно доношували після старших братів. Але всі троє виглядали чистими та вмитими, Булося в них було ретельно розчесане. «Гарна сім'я», – подумав я. І, повернувшись до вікна, подивився на мої улюблені зелені пагорби, не знаючи, що сказати. «За мене це сказала Гелен». «То що ж, містер Гіббас, то не був неприродно бадьорим. Свісно, беріть його». Він нерішуче запитав. «А ви як, місіс Геріот?» «Нічого, він же ваш». «Так кажуть, як знайшов той і твій». «За законом нібито». «Ми ж прийшли не для того, щоб його назад вимагати, чи там». «Так, звісно, «Я розумію, містер Гіббос. Але ж він у вас виріс, і ви його стільки часу шукали. Не можемо ж ми його у вас відібрати». Він швидко кивнув. «Щиро вам дякую». Він помовчав, зосереджено хмурячись, потім нагнувся і підхопив Оскара на руки. «Ну, нам час, бо запізнимося на восьмигодинний автобус». Гелен взяла мордочку Оскара в долоні і кілька секунд дивилася на нього. Потім погладила хлопчиків по головах. «Ви ж будете про нього добре дбати». «Так, місіс, дякуємо. Ви не турбуйтеся». Вони подивилися на неї і заусміхалися. «Я вас проведу, містер Гібас, мовив я. Поки ми спускалися сходами, я лоскотав пухнасту щоку. І востаннє слухав басисте Моркотіня. У дверях я потиснув Гіббансу руку, і вони пішли вулицею. На грозі вони зупинилися і помахали мені, а я помахав їм чоловікові, двом хлопчикам і коту, який дивився на мене через плече колишнього господаря. У ту пору мого життя я злітав сходами, але цього разу я піднімався ними ледве волочачи ноги, як старий. Горло мені стискало, очі щипало. Вилаївши себе сентиментальним дурним, я з полегшенням подумав – що Гелен сприйняла те, що сталося, напрочу добре, адже вона виходила цього кота, палко до нього прив'язалася, але вона поводилася надзвичайно спокійно. Звісно ж, з жінками ніколи не вгадаєш, але все-таки легше. Значить, і мені треба взяти себе в руки, зобразивши на обличчі подобу бадьорої усмішки я твердим кроком увійшов до кімнати. Гелен сиділа, притиснувши обличчя до столу, однією рукою обхопивши голову. Її тіло здергалося від відчай душних ридань. Я вперше бачив її такою, і цілком розгубившись, забелькотів якісь втішання, але ридання не вщухали. Я безпорадно притиснув стілець до столу, і почав погладжувати її по голові Адже Оскар живий і не загубився А просто оселився в добрих людей Власне кажучи, він повернувся додому І нам залишився наш улюблений Сем Щоправда, в перші дні Він весь час тужливо обнюхував місце Де раніше лежала підстилка Оскара А в мене зрів план Приблизно за місяць після того фатального вечора ми поїхали до Бротона. Після закінчення сеансу я поглянув на годинник. «Ще тільки восьма», – мовив я. «Може, провідаємо Оскара?» Гелен здивовано подивилася на мене. «Ти хочеш поїхати до Відерлі?» «Так, це ж лише п'ять миль». Вона нерішуче усміхнулася. «Як було б добре! Але ти не думаєш, що їм буде неприємно?» «Гіббонса? Звісно, ні! То поїхали!» Вітерлі велике село і будинок Гіббонса знаходився в дальньому його кінці за методиською церквою. Я відкрив хвіртку, і ми пройшли доріжкою до дверей. На місту стукіт відчинила невисока жінка, витираючи руки рушником – «Місіс Гіббонс?» – запитав я. «Так, а я Джеймс Геріот, а це моя дружина». Вона відповіла мені з поглядом. Наше прізвище їй явно ну, нічого не сказало. «У нас деякий час жив ваш додав я. Вона раптом широко усміхнулася і махнула рушником. «Ну так, звісно ж, все б же мені про вас казав». «Та заходьте, заходьте!» Велика кухня, вона ж вітальня, про мовисто оповідала про життя на тридцять шилінгів з шістьма дітьми, побиті життя меблі, штопана білизна на мотусці під самою стелею, прокопчена плита та невимовний безлад. Сеп підвівся зі стільця біля вогню, відклав газету, зняв окуляри в сталевій оправі, та потиснув нам руки. Він посадив Гелен у глибоке просиджене крісло. «Дуже приємно знову з вами побачитися. Я часто розповідав про вас господині. Його дружина, вішач рушник, підхопила. Це правда. А тепер я з вами познайомилася. Зараз поставлю чайник». Вона засміялася і віднесла в куток відро з каламутною водою. Ось перу футболки. Хлопці підкинули мені, ніби в мене інших справ немає. Поки вона наливала воду в чайник, я крадькома оглядав кухню. Але марно. Жодних ознак кота виявити нам не вдавалося. Вже він знову втік. Зі зростаючою тривогою та розгубленістю я раптом усвідомив, що мій заповітний план може призвести до зовсім протилежних наслідків. Але торкнутися пекучої теми я наважився лише тоді, коли чай заварили і розлили по чашках. «А як?» – запитав я боязко, «Як почувається е, тигр?» «Краще не буває», – Бадьоро, відповіла місіс Гіббонс і поглянула на годинник – що стояв на камінній полиці. Він ось-ось повернеться, тоді самі побачите. Не встигла вона договорити, як все підняв палець. Стається, вже з'явився. Він підійшов до дверей і відчинив їх. І наш Оскар переступив поріг з усією своєю величавою грацією. Побачивши Гелен, він миттю скочив їй на коліна. Вона радісно вигукнула, поставила чашку і заповзялася гладити строкату шерстку. І кухню сповнило знайоме муркотіння. «Він мене впізнав», – шепотіла Гелен. «Він мене впізнав». Сеп радісно закивав. «А як же? Ви ж визволили його з біди? Він вас ніколи не забуде. І ми теж, правда, мати?» «Та, вже ж певно, місіс Герріот», – відповіла його дружина, намащуючи маслом скипку імбирного пирога. «Ви ж таку добру справу для нас зробили. Обов'язково до нас заглядайте, як ще будете в наших краях». «Дякуємо», – відповів я, – «неодмінно. Ми часто буваємо в Бротені. Я нахилився почесати Оскару шию і знову повернувся до місіс Гібанс. До речі, вже 10-та година, де він пропадав весь вечір. Вона перестала мастити пиріг і замислено втупилася в одну точку. «Стривайте, дайте згадати, сьогодні ж четвер, так?» «Значить, його і займався, не інакше». Кінець оповідання Читав Аркадій Левицький